«Ми розбили більшовицького паука, а ці, той самий жест, примастились до чужої слави. Даремно ми з ними так, їх треба в резервацію. А що, обгородити кілька повітів довкола їхнього бухарешта, підтримав ідею німець. «А охорону набрати з буковинських українців», – додав Дмитро, – «щоб знали». Зламався німець. Він посірів, як мило, з людських кісток. Хотів блювати, але передумав і заліз на другу верхню полицю. «Що, може, будемо спати?» – спитав Дмитро Іштвана. «Та треба». Почав блювати з верхньої полиці німець. Дмитро викликав провідника, і той, поки прибирав есесівське блюватиння, прийшов до тями румунський майор. Він довго чепирився перед зеркалом, і нарешті гідливо кивнувши в бік німця, сказав – це та свиня казала, що я ношу корсет і фарбую губи. Ух, вбив би. Де куди? І хто їх навчив цього словечка? Юберменш. Покидьки вони. І пити не вміють. Чого не вміють, того не вміють, підтримав румуно-мадярський капітан. І взагалі, чому це вони зверх не кипнуться? І без них блюшовиків би розбили. А що, труснув чубом Дмитро. Наклали свою малокровну лапу на нашу українську звитягу, злодійчуки. Крадуть усе, що можуть, кипів Румун. Вчать, як жити, бризкав слиною мадяр. А первородство присвоїли, лютував Дмитро. Я вам скажу, панове, так, розійшовся Румун і з шумом поставив на стіл пляшку цуйки. Від цих німців одна морока ригають у купе, новий порядок в Європі встановлюють, а гакен-кроїці скрізь порозвішували. Справді, що вони мають до древнього символу свастики, сонячного знаку, емблеми істини харійців, себто нас, українців, а вони – німаки. Що до нього мають? Та ніхріна не мають, твердив замість заїдати цуйку Дмитро. «Покидьки», – сказав Мадяр, – «вилупки», – підтримав Румун. «Покручі», – додав Дмитро. «Меншовартісні», – кинув Мадяр. «Нікчеме», – процідив Румун. «Бидло», – гаркнув Дмитро. «Уявляєте, вони їдять свинячі ноги», – мов гидливо Мадяр. «Мамалиги в очі не бачили», – зневажливо кинув Румун. «Сало», – вибухнув Дмитро, «сало на хліб мастять». Поглянувши один на одного, Мадяр, Румун і Дмитро, цокнулись склянками і майже хором сказали по-російськи. «Сволочі!» Прокинувся оберштурбанфюрер СС Адольф Пельке. «Хто сволочі?» – спитав байдуже. «Хто, хто?» «Ми сказав румун. «Справді, це російською мовою щось ніби наше «ферфлюхтершвайн» чи як там». Так, пане полковнику, пробурмотів Мадяр. Чарку цуйки, спитав Дмитро. Охоче. Всі випили, заїдали мовчки, потім знову пили. Згодом, коли Дмитро вертався з тамбура, він почув розмову своїх милих попутників, що линула з-за ледь прочинених дверей. Він стояв, слухав і радикально тверезів. Кажу вам, «Це покручі поляків і москалів», – кричав румунський майор. «Нє», – вирішав Мадяр, – «це щось середнє між циганами і жидами, розмовляють на зіпсованій словацькій». «Їх ми будемо розводити на фермах, як кріликів», – мрійливо белькотів німець. «Вони живуть у землянках, а харчуються корінням», – говорив Румун. «Годежі не знають, ходять у шкурах», – твердив Мадяр. «Ними ми будемо орати, аби не мучити коней», – далі мріяв німець. Бо не дійшли до того, що пробували натякати ніби Буковина, Бесарабія і вся Трансністрія аж до Таганрога, неспоконвічна румунська земля, а щось має до їхньої так званої України, – вичитував, як із писаного, румун. «Та ніякої України, панове, нема, не було і бути не може», – говорив німець, – «буде, – Райхскомісаріат, який ми з фюрером поки що умовно називаємо Україна. Згодом усе це буде Великонімеччина, від Атлантики до Уралу.